«Дібну мавпу». І хіба місячанини не володіли мудрістю та атомною енергією цілий мільярд років, перш ніж війна змін розкрутилася наповно? Або уявіть, що в далекому майбутньому власні павуки землі розвинули інтелект і жорстоку канібальську культуру. Вони змогли б тримати своє існування в таємниці, я гадки не мала, хто чи що житиме на землі за часів севенції, і хіба не ідеально підходила б психологія чорного волохатого отруйного павука для того, щоб таємно плести тенета крізь світ думок, крізь увесь простір і час? Або хіба не було в ньому чогось по-справжньому зміїного у тому, як він рухався і взагалі? павуки та змії, спіне уншланге, як називав їх Еріх, ес Але ж ес означало нацистську шуц чорні сорочки. А що, як деякі з тих жорстоких, схибнутих фриців відкрили подорожі в часі і… Я обірвала себе і запитала, «Грето, наскільки сильно в тебе поїхав дах?» Док, лежачи на підлозі і використовуючи передню стінку бару як резонатор, пронизливо крикнув Брюсу, наче один із проклетих із пекла. «Не смій говорити проти павуків, не богохульствуй! Вони чують шепіт ненароджених, інші жмагають лише шкіру, а вони баточать голий мозок і серце». А Еріх вигукнув «Досить, Брюсе!» але Брюс навіть не глянув на нього. Але ким би не були павуки і скільки б сили вони не застосовували, по індикатору на підтримувачі ясно видно, що війна змін не просто йде проти них, вона вислизає з-під їхнього контролю. Подумайте хвилину про нинішню хвилю тупих ударів на осліп і панічних анахронізмів, Хоча ми всі знаємо, що саме анахронізми виводять вітри змін з-під контролю. Це затяте лупцювання по Крицькодорійській заварушці, наче це єдина битва на світі і єдиний спосіб щось вирішити. Перекидання Костянтина з Британії до Босфору – ракетою – Відправка кишенькового підводного човна назад у часі, щоб він плив у складі армади проти дерев'яних бортів Дрейка, б'юся об заклад, ви про такей не чули. А тепер, щоб урятувати Рим, атомна бомба. Сили небесні, вони могли б використати грецький вогонь чи навіть динаміт, але ядерна зброя. Я залишаю вам уявляти, які діри та шрами це залишить у тому, що вціліло від історії, придушення Греції, зникнення Провансу, трубадурів та ірландський полон папства здадуться квіточками. Рана на його щоці знову відкрилася і трохи кровила, але він не звертав уваги, як і ми. Його губи стиснулися в іронічній посмішці. Але я забуваю, що це космічна війна і що павуки проводять операції на мільярдах, трильйонах планет і заселених газових хмарах протягом мільйонів епох. А ми – лише один маленький світ, одна кріхітна сонячна система Севенсі. І ми навряд чи можемо очікувати, що наші незбагненні господарі з усіма їхніми нагальними справами та неосяжними обов'язками будуть особливо чуйними чи ніжними у до наших улюблених книг і століт, наших обожнюваних пророків та періодів. Навряд чи їх надто хвилює збереження будь-яких дрібниць, які випадково виявилися нам дорогими. Можливо, знайдуться сентименталісти, які воліли б померти назавжди, ніж продовжувати жити у світі без суми теології, рівнянь поля, процесу та реальності Гамлета, Матвія, Кітца та Одіссеї». Але наші господарі – істоти практичні, вони дбають про потреби тих загартованих душ, які хочуть продовжувати жити попри все». Еріхове Брюсе, я кажу тобі досить, потонуло у стрімкому потоці слів новачка. Я не буду витрачати багато часу на дрібні ознаки нашого великого краху, скасування відпусток, дедалі більший дефіцит, втрата експрес-кімнати, використання станцій реабілітації для операцій та всі інші гарячкові спроби залатати діри. Під час передостанньої операції нам нав'язали трьох солдатів, споза меж галактики, і не з їхньої вини від них не було жодної користі. Такі дрібниці можуть статися на важкій ділянці будь-якої війни і, можливо, мають лише локальний характер. Але є дещо велике. Він знову зробив паузу, мабуть, щоб ми зацікавилися. Мод, мабуть, пробралася до мене, бо я відчула її суху маленьку ручку на своєму лікті. Вона прошепотіла краєм рота. «Що нам тепер робити?» «Слухати», – так само відповіла я їй. «Мене трохи дратувала її потреба постійно щось робити. Вона підняла на мене припорошену золотом брову і промурмотіла. «І ти теж?» Я не встигла запитати, що я теж закохалася в Брюса?» Дурість, бо якраз тоді голос Брюса знову зазвучав у тій віддаленій тональності. Ви коли-небудь запитували себе, скільки операцій може витримати тканина історії, перш ніж перетвориться на суцільні шви? Чи не зношує занадто велика кількість змін саме минуле, і теперішнє, і майбутнє теж, усю цю кляту справу? Хіба закон збереження реальності – це щось більше за слабку надію, якій дали довгу назву – за молитву теоретиків? Смерть змін так само неминуча, як теплова смерть, і набагато швидша. Кожна операція залишає реальність трохи грубішою, трохи потворнішою, трохи тимчасовішою – вона стає набагато біднішою на ті деталі та почуття, що є нашою спадщиною. Це наче грубий начерк олівцем, на полотні з якого здерли фарбу. Якщо так піде далі, хіба космос не розвалиться до власного контуру, а потім у ніщо? Яку міру витончення може витримати реальність, коли з неї вирізають дедалі більше двійників? І є ще дещо, в кожній операції, вона дедалі більше розбурхує зомбі. І коли її вітри змін вщухають, вона залишає їх дедалі більш стривоженими, зацькованими нічними кошмарами та виснаженими. Ті з вас, хто був на операціях у часових зонах, які часто перекроювали, зрозуміють, про що я. Той погляд, який вони кидають на вас краєм ока, Ніби кажучи, знову ви, ради Христа, забирайтеся геть. Ми мертві, ми ті, хто не хоче прокидатися, хто не хоче бути демонами і ненавидить бути привидами. Припиніть нас катувати. Я озирнулася на дівчат привидів, не могла стриматися. Вони якось зібралися разом на дивані біля пульта, обличчям до нас, спиною до підтримувачів. Графиня притягла пляшку вина, яку Еріх приніс їй раніше, і вони передавали її одна одній. На мережевній білій блузці графині була велика рожева пляма. Брюс сказав, «Настане день, коли всі зомбі і всі ненароджені – «Прокинуться і разом з'їдуть з глузду. Вони метафорично підуть на нас незліченними ордами, кажучи, з нас досить». Але я не відразу повернулася поглядом до Брюса. Хітон Фріни сповз з одного плеча. Вона та графиня сиділи, нахилившись вперед». Лікті на колінах, ноги розставлені принаймні настільки, наскільки дозволяла вузька спідниця графині, і трохи погойдувалися одна одною. Вони все ще були на подив щільними, хоча ними ніхто не займався вже півгодини. Вони дивилися кудись над моєю головою напівзаплющеними очима. І мені здалося, клянуся, що вони слухають Брюса і, можливо, навіть щось розуміють. Ми ретельно розрізняємо зомбі та ненароджених, тих, чиї лінії життя лежать у минулому, і тих, чиї лінії життя лежать у майбутньому, і хто страждає від наших операцій. Але чи існує ця відмінність досі? Чи можемо ми відрізнити минуле від майбутнього? Чи можемо ми взагалі знайти зараз, справжнє зараз космосу? У місць є свої власні зараз, те тепер, у якому перебуваємо ми у великому часі. Але воно інше, воно не створене для справжнього життя. Павуки кажуть нам, що справжнє зараз десь у другій половині 20 століття. Це означає, що дехто з нас тут присутніх, також живий у космосі, має лінії життя, вздовж яких подорожує тепер. Але чи так легко виковтаєте цю байку Ілхіліхісе Севенсі? Як це сприймають слуги потрійної богині? Павуки Риму частів Октавіана, демони славної королеви Бес, джентльмени-зомбі Великого Півдня – «Мауд чи ненароджені керують зорельотами. «Павуки також кажуть нам, хоча туман війни заважає точно визначити тепер, воно повернеться після беззастереженої капітуляції зміїв та встановлення космічного миру. Воно знову велично покотиться до майбутнього, як і раніше, оживляючи континуум своїм плином. Ви справді в це вірите?» Чи ви вірите, як і я, що ми витратили все майбутнє так само, як і минуле, змарнували його в передчасному досвіді? Що справжнє тепер було стерте з існування, вкрадене у нас назавжди те дорогоцінне тепер справжнього росту, дитяча мить, у якій полягає все життя. Мить, подібна до новонародженого немовляти, що є єдиним прихистком для надії. Він дозволив цим словам осісти, потім зробив пару швидких кроків і продовжив. Його голос перекривав Еріхове «Дрюсе, востання кажу!». Здавалося, він сам черпав надію з того самого слова, яке щойно вжив. Але хоча все виглядає страхітливо чорним, залишається шанс, мізерний, але все ж шанс, урятувати космос від смерті змін повернути багатство реальності, дати привидам спокійний сон і, можливо, навіть знову знайти справжнє зараз. У нас є засоби прямо під рукою. Що якби силу подорожей у часі використовувати не для війни та руйнування, а для стілення, для взаємного збагачення епох, для тихого спілкування та росту? Коротше кажучи, щоб принести звістку про мир. Але мій маленький комендант і сам непоганий актор. Він дещо знає про те, як перетягувати увагу на себе. І не збирався дозволити Брюсу заглушити себе, наче він якийсь статист, що грає голос із натовпу. Він метнувся перед нами, між нами та баром, Зробив розбіг, стрибнув і з розгону гепнувся просто на ту кляту скриню з бомбою. Трохи згодом мод мовчки показувала мені білий слід над своїм ліктем там, де я її вхопила. А Іллі вивільняв пучок своїх щупалець із моєї іншої руки і докірливо пищав «Грето, дівчинко, ніколи так не роби!» «Єріх стояв на скрині!» Я помітила, що він обережно розставив ноги так, щоб не наступити на коло черепів, та я й так мала б знати, що навряд чи можна натиснути їх у потрібному порядку, просто стрибаючи зверху. Він вказував на Брюса пальцем і вигукував. «А це означає «Заколот, мій юний пане!» Умгод, те свілен, Брюсе! Послухай мене і спустися, поки ти не бовкнув чогось ще гіршого!» «Я старший за тебе, Брюсе! Марк старший! Довірся своїм камераден! Керуйся їхніми знаннями!» Він привернув мою увагу, але я б краще воліла, щоб він поставив мені ліхтаря під оком. «Ти старший за мене!» – Брюс вишкарився – коли твої 12 років переваги пішли на те, щоб убирати в себе мудрість раси садистичних мрійників, що впали в параною у світі, чий потік домок уже був скаламучений однією тотальною війною. Марк старший за мене. Коли всі його ідеї та вірність – це ідеї вовчої зграї позбавлених уяви громил, які на дві тисячі років молодші за мене. «Хтось із вас старший, бо маєте більше того вбивчого цинізму, що є єдиною мудрістю, яку дає вам світ змін. Не смішіть мене! Я англієць, і я походжу з епохи, коли тотальна війна, що вважалася оскверненням, а квіти й пуп'янки думок іще не були відсічені чи спопеліли. Я поет!» а поети – мудріші за всіх, бо вони єдині, кому вистачає думати і відчувати водночас, чи не так сіде. Коли я говорю вам про вістку миру, я хочу, щоб ви думали про це конкретно, про те, як використовувати місця, аби приносити допомогу крізь горе часу там, де допомога справді потрібна. Не приносити допомогу, на яку не заслуговують, чи знання, що є передчасними або отруйними. Іноді взагалі нічого не приносити, а просто перевірити з нескінченною ніжністю та турботою, чи все в безпеці і чи розгортається велич так, як було задумано. Так, ти поет, Брюсе, перебів його Еріх, ти можеш душевно виводити рулади на флейті і змушувати нас обливатися сльозами, ти можеш відкрити регістри великого органа і змушувати нас тремтіти, наче від кроків ягови. «Останні двадцять хвилин ти пригощав нас вельми шарманте поезією. Але хто ти? Розважальник чи ти солдат?» Саме тоді не знаю, що це було. Можливо, Сіт просто прочистив горло. Я відчула, як наші настрої починають обертатися проти Брюса. З'явилося дивне відчуття, ніби реальність знову затискає нас у лещата. Яскраві кольори тьмяніють, а мрії зникають». Проте саме тоді я також усвідомила, як сильно Брюс нас розворушив, можливо, декого навіть до межі заколоту. Я злилася на Еріха за те, що він робив, але не могла не захоплюватися його самовпевненістю. Я все, що була під чарами слів Брюса і того, що стояло за цими словами. Але тут Еріх трохи переступив ногами, і один із його підборів опинився зовсім поруч із кнопками у формі мертвих голів». «У цю мить мені захотілося на підборах-шпильках розтоптати кожну мертву голову на його мундирі. Я ще не розуміла, що саме відчуваю». «Так, я солдат», – відповів йому Брюс. «І сподіваюся, тобі ніколи не доведеться сумніватися в моїй мужності, бо знадобиться значно більше мужності, ніж для будь-якої операції, яку ми колись планували чи про яку мріяли, аби донести вістку миру до інших місць і до ранових точок космосу». Можливо, це буде гра в одні ворота, і нас виб'ють іще до того, як ми заробимо бодай одне очко. Але кому до того діло? Ми принаймні побачимо наших справжніх господарів, коли вони прийдуть нас нищити. І для мене це буде моментом вищого задоволення, а дещо ми знищимо й самі. «Отже, ти солдат», – сказав Еріх, шкірячи зуби в посмішці. «Брюсе, я визнаю, ті півдесятка операцій, через які ти пройшов, були жорсткішими за все, що випадало мені за мої перші сто снів. Тут я тобі ще співчуваю. Але те, що ти дозволив їм довести себе до такого стану, коли кохання та дівчина перевертають тебе догори дригом і змушують лепетати провістки миру… Так, клянуся Богом, кохання та дівчина змінили мене, крикнув йому Брюс. «Я глянула на Лілій і згадала, як Дейв казав, я їду до Іспанії і подумала, чи зможе ще колись щось змусити моє обличчя так палахкотіти. Або, точніше, вони змусили мене відстоювати те, у що я вірив увесь цей час. Вони змусили мене!» «Вундербар!» – вигукнув Еріх і почав витанцьовувати на бомбі манірний танець, від якого в мене аж зуби заніміли». Він вигинав за п'ястки і лікті під химерними кутами, випинав стегно, удавано сором'язливо схиляв голову і часто-часто кліпав очима. «Ти запросиш мене на весілля, Брюсе? Тобі доведеться шукати іншого дружку, але я буду дівчинкою з кошиком і розкидатиму милі квіточки перед усіма поважними гостями. Тримай, Марку! Лови, Кабі! Це тобі, Грето! Данке Шон!» «Ах, цвай херцен ін драй такт, та-та, та-та, та-та-та». за кого вбісати маєш жінку?» – лютував Брюс. «За щось, із чим можна розважатися у вільний час?» Еріх продовжував могикати два серця в такті вальсу і пританцьовувати під нею, бо далі він провалився, але при цьому кивнув Брюсу і кинув. Саме так. «Тож тепер я знала, де моє місце, але це не було для мене новиною». «Дуже добре», – сказав Брюс. «Лишимо цього Марікона в коричневій сорочці розважатися і перейдемо до справи. Я зробив вам пропозицію, і мені не треба пояснювати, наскільки це серйозно і наскільки серйозно ми з Лілі до цього налаштовані». Ми мусимо не лише інфільтруватися в інші місця і підривати їх зсередини, а вони, на наше щастя, для цього й створені. Ми також маємо зв'язатися зі зміями, як один з перших кроків налагодити робочі стосунки з їхніми демонами на нашому рівні. «Примай, Марку! Лови, Кабі! Це тобі, Грето! Данке Шон! Ах, цвай херцен ін драй фіртельт такт! Та-та! Та-та! Та-та! Та-та!»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 і викликало у декого з нас такий колективний подих, що здалося, ніби охнули абсолютно всі. Еріх скористався цим, щоб змінити тон. «Брюсе, ми дозволили тобі зайти цим блазенством далі, ніж варто було. Здається, ти вважаєш, що оскільки в місті дозволено все, дуелі, пияцтво, унзовайтер – ти можеш молоти що завгодно, і все це забудеться разом із похмеллям. Це не так. Справді, серед такої компанії чудовиськ і вільних духів, як ми, та ще й працюючи таємними агентами, не може бути очевидної військової дисципліни, як у земній армії. Але дозволь мені сказати тобі, Блюсе, дозволь мені вбити це тобі в голову. Сід, Кабі та Марк підтвердять мої слова як офіцери відповідного рангу. Ланцюг командування павуків тягнеться в це місце і крізь нього так само впевнено, як слово фюрера править Чикаго. І, сподіваюся, мені не треба наголошувати, Брюсе, що павуки мають такі покарання, від яких мої земляки в Бельзені та Бухенвальді ну трохи б зблідли. Тож, поки ще є бодай тінь виправдання для того, щоб витлумачити твої зауваження як абсолютно несмачне блазенство? «Базікай далі», – кинув Брюс, не дивлячись на нього і зневажливо махнувши рукою. «Я зробив вам пропозицію», – він витримав паузу. «Яка твоя позиція, Сідні Лессінгем?» «Тут мої ноги підкосилися, бо Сід відповів не одразу». Старий проковтнув клубок у горлі і почав оглядатися на нас. І тоді відчуття реальності, що стискала нас, стало просто нестерпним, бо він не просто озирнувся, а трохи випростав спину. Саме тоді втрутився Марк. «Мені прикро, Брюсе, але я думаю, що ти одержимий. Еріху його треба ізолювати». Каді кивнула майже неуважно. «Ізолюй або вбий, боягуза, що простіше, відшмагай жінку і ходімо вже до єгипетської битви». «Справді так», – сказав Марк, – «я в ній загинув, але тепер, можливо, вже ні». Кабі сказала йому, «Ти мені подобаєшся, ремлянине. Брюс ледь помітно всміхався, його очі рухалися, фіксуючи погляди. «Ти Ілхіліхасе?» Голосова скринька Іллі ніколи раніше не звучала для мене так механічно, як зараз, коли він відповів. «Я заліз у позичений час, значно глибше за решту з вас, траляля, але татко все ще любить жити. Викресліть мене з цього списку, Брюсі». «Міс Девіс?» «Поруч зі мною мод відрізала. Ти вважаєш мене дурепою?» «За нею я побачила Лілі і подумала». «Боже мій, можливо, я б трималася так само гордо на її місці, але я, клянуся, не виглядала б такою впевненою». Міс Девіс ще не встиг дійти до бо, як гравець заговорив. «У мене немає причин любити вас, сер, швидше навпаки. Але це місце почало набридати мені більше, ніж Бостон, а я завжди вважав за важке встояти перед ставкою з мізерним шансом на виграш. Дуже мізерним боюсь. Я з вами, сер». У грудях мені заболіло, у вухах зашуміло, і крізь цей шум я почула, як Севенці прохрипів Ситий позав'язку цими паршивими павуками, я в ділі. І тоді док випростався перед баром він загубив свій капелюх, волосся було розпатлене, він схопив порожню пляшку за шийку, розбив її дно обстійку і, розмахуючи цим зазубленим горличком, заверещав Убивайте павуків і німців! І одразу, за його словами, Бо швидко вигукнув англійський переклад. «Kill the spiders and the Germans». Док не впав, хоча я бачила, що він міцно тримається за барну стійкою іншою рукою. У місті стало тихіше. І всередині, і зовні, ніж будь-коли раніше. А очі Брюса нарешті почали повертатися до сіда. Але погляд зупинився, не дійшовши до сіда. І я почула, як Брюс сказав. «Міс Форзейн?» Я подумала, це дивно, і почала оглядатися на графиню, але відчула на собі всі погляди і зрозуміла, гей, це ж я, але це не може статися зі мною. З іншими так, але не зі мною. Я тут просто працюю. Не з Гретою, ні-ні-ні. Але це сталося, і погляди не відпускали, а тиша і відчуття реальності були просто жахливими. Я сказала собі, Грето, «Ти мусиш щось сказати, бодай якесь доречне слівце з чотирьох літер». І раптом я зрозуміла, на що схожа ця тиша. Вона була схожа на тишу великого міста, якби можна було в одну секунду вимкнути весь шум. Це було схоже на спів Ейха, коли піаніно покинуло його. Це було так, ніби вітри змін вщухли назавжди. І я заздалегідь знала, що сталося, коли повернулася до них усіх спиною. Дівчата-привиди зникли. Головний підтримувач не просто перемкнули на інтроверсію. Його теж не було. Розділ дев'ять Ми дослідили мох між цеглинами і побачили, що він незворушений. Ви, звісно, шукали серед паперів «Д-Т-Т» та в книжках бібліотеки. Звісно, ми відкрили кожен пакет і пакунок. Ми не лише відкрили кожну книгу, а й перегорнули кожен аркуш у кожному томі. По. Замкнена кімната. «Три години по тому ми з Сідом плюхнулися на кушетку, що була найближче до кухні, хоча ми обоє були занадто виснажені, щоб думати про їжу. Пошуки, ретельніші за будь-які, що я могла б вигадати, показали. Підтримувача в місті немає». Звісно, він мав бути в місті, саме це ми торочили одне одному перші дві години. Він мусив бути тут, якщо обставини та теорії, за якими ми жили у світі змін, мали бодай якесь значення». Підтримувач – це те, що підтримує саме існування місця. Малий підтримувач дбає про кисень, температуру, вологість, гравітацію та інші дрібні цикли життя і матерії. Але саме головний підтримувач не дає стінам викривитися, а стелі завалитися. Він крихітний, але, о боги, він робить так багато. Він не працює через дроти, радіо чи щось подібне. Він просто входить у зачеплення з локальним простором часом. Мені казали, що його внутрішні робочі частини складаються з неймовірно міцних і твердих гігантських молекул, кожна з яких практично як кишеньковим космосом сама по собі. Зовні він схожий на портативний радіоприймач з дещо більшою кількістю циферблатів, індикаторів, перемикачів і роз'ємів для навушників, а також безліч інших сенсорних штуковон. Але підтримувач зник, хоча порожняча ще не зімкнулася. На той час я настільки вибилася із сил, що мені було майже байбуже, станеться це чи ні». Одне можна було сказати напевно. Підтримувач перемкнули на інтроверсію перед тим, як він випарувався. Або ж його зникнення автоматично викликало інтроверсію. Вибирайте самі. Бо нас таки добряче інтровертувало. У моїх думках запанувала така нещадна палична дисципліна, що я без жодних спроб зрозуміла, випивка її не пом'якшить. Жодного подиху вітру змін, абсолютна задуха. А сірість порожнечі так міцно засіла в моїй голові, що я збається, почала щось петрати в поясненнях науковців про те, що місце – це таке собі переплетення матеріального і ментального, гігантська монада, як назвав це один із них. Хай там як, я сказала собі, Грето, якщо це і є інтроверсія, то мені вона не до вподоби, неприємно бути відрізаною від космосу і знати про це». Рятувальний човен посеред Тихого океану чи зореліт між галактиками не зрівняються з цією самотністю. Я запитала себе, навіщо павуки взагалі обладнали підтримувачі перемикачами інтроверсії, якщо нам не дозволяли з ними тренуватися, і ми не мали ними користуватися, окрім випадків, настільки крайньої потреби, коли вибір стояв між інтроверсією та здачею зміям. І вперше мені спало на думку очевидне пояснення. Інтроверсія – це те саме, що затоплення власного судна. Її головна мета – не дати секретам і майну потрапити до рук ворога. Вона ставила місце в ситуацію, з якої навіть вище командування павуків не могло його визволити і залишалося тільки занурюватися – вниз, вниз, назовні, вгору, вниз у порожнечу. Якщо це так, то мої шанси на повернення були такими ж, як знову стати дитиною і гратися в дюнах у малому часі. Я присунулася трохи ближче до сіда, ніби вмостилася під його плечем і потерла щоку об потертий сірий оксамит з золотим гаптуванням. Він подивився вниз, і я промовила. «Далеченько звідси долін лін Реджеса, егеш Сідді. Серденько твоїми вустами та мед пити», – відповів він. Цей старий грішник чудово знає, що робить, коли отак змішує слова. «Сідді», – сказала я, – «навіщо це золоте гаптування? Без нього було б значно м'якше». «Бігме» – чоловіки мусять причепорюватися, і їй Богу я не знаю чому, але воно допомагає, коли в одязі є трохи металу. А дівчата потім подряпані, я легенько втягнула носом повітря. «Але не віддавай цей дублет у чистку». «Поки ми не виберемося з цієї халепи, я хочу відчувати поруч як найбільше звичних речей». «Їй-богу, та з якої радості я мав би це робити?» – невинно запитав він, і я повірила. Що він не жартує. Мандрівники в часі дізнаються про те, як вони пахнуть або не пахнуть в останню чергу. Потім його обличчя захмарилося, і він виглядав так, ніби сам хотів би вмоститися під моїм плечем». «Але бігме, серденько, у твоєму лісі дерев куди більше, ніж у Шервуцькому». «Це вже точно», – погодилася я, дивуючись його погляду. «Навряд чи його зараз мала цікавити моя жіночність. Я знала, що виглядаю жахливо, але він тримався поруч зі мною під час пошуків. А тут ніколи не знаєш, напевно». Потім я згадала, що він був другим, хто не висловив свою позицію, коли Брюс нас притис до стіни, і це, мабуть, мучило його чоловіче марнославство. А от мене ні, я все ще була вдячна підтримувачу за те, що він витяг мене з тієї ситуації, у яку б іншу він нас усіх тепер не вкинув. Здавалося, це було цілу вічність тому». Ми всі дійшли висновку, що дівчата-привиди втекли разом з підтримувачем, невідомо куди і навіщо. Але все вказувало саме на це. Мод почала скиглити, що ніколи не довіряла привидам і завжди знала, колись вони почнуть діяти на власний розсуд. А в голові Кабі, якраз між рогами, міцно засіла думка, що Фріна, як гречанка, є ватажком і збирається влаштувати нам усім лихо. Але коли ми вперше перевіряли склади, я помітила, що конверти дівчат-привидів виглядають пласкими. Ектоплазма не займає багато місця в складеному стані, але я про всяк випадок відкрила один, потім інший, а тоді покликала на допомогу. Усі конверти до останнього були порожніми. Ми втратили понад тисячу дівчат-привидів у весь запас сіда». Що ж, це принаймні довело те, чого ніхто з нас ніколи не бачив і про що не чув підтверджень. Між привидом і його лінією життя існує примарний зв'язок, свого роду контакт через вітер змін. І коли цю пуповину, як я чула, перерізають, та частина, що відірвана від лінії життя, помирає. Цікаво, але мене хвилювало інше. Чи не випаруємося і ми, демони? Адже ми такі ж двійники, як і привиди, і наші мотузки перерізали так само впевнено. Ми, звісно, щільніші, але це лише. Означало, що нам знадобиться трохи більше часу. Дуже логічно. Пам'ятаю, я подивилася на Лілі та Мод. Ми, дівчата, якраз перевіряли конверти. Це один із тих етикетів, яких ми часто дотримуємося, бо коли їх перевіряють чоловіки, вони неодмінно відпускають той бородатий жарт про жінок швидкого приготування, від якого мене вже верне, щиро дякую. Хай там як я подивилася вгору і сказала: Рада була з вами познайомитися. Лілі відповіла Діло швах. А мод додала Ну, поїхали в нікуди, і ми всі потиснули одна одній руки. Ми припустили, що Фріна та графиня зникли одночасно, з іншими дівчатами-привидами. Але одна думка не давала мені спокою, і я запитала. «Сіді, як ти гадаєш, чи є бодай мізерна ймовірність того, що поки ми всі витріщалися на Брюса, ті дві дівчини-привиди змогли ввімкнути підтримувач, відкрити двері і накивати п'ятами разом із цією штуковиною?» Ти читаєш мої думки, Серденько, але все свідчить проти цього. Імприміс добре відомо, що привиди не здатні плести змови чи діяти за ними. Секундо – брак часу не дозволив би відкрити двері. Перціо – і це найголовніше. Місце просто згортається без підтримувача. Квадро, було в божевіллям розраховувати, що жоден із нас, скільки нас тут, 10, 11, не озирнеться за весь той час, що їм знадобився б. Я озирнулася один раз Сідді. Вони пили і самі дисталися до дивана біля пульта. Коли ж це було? А, точно, коли Брюс говорив про зомбі». «Так, серденько, і оскільки я збирався увінчати свій аргумент, квінко, перш ніж ти почала теревенети, я міг би поклястися, що ніхто не міг торкнутися підтримувача, а тим паче ввімкнути його чи поцупити без мого відома». «І все ж, оце кляте і все ж», – підтакнула я. «Хтось мусив відкрити двері і вийти з цією штукою. У місті її точно не було. Пошуки були знатні». Річ розміром із портативну друкарську машинку, не так легко сховати. А ми перевірили все – від п'янінобо до регенераційної ланки освіжувача. Ми навіть просвітили кожного флюороскопом, хоча від цього Іллі почав викручуватися, як коробка з хробаками. Він попереджав, що це страшенно лоскотно, і я наполягла на тому, щоб гладити його хутро п'ять хвилин після цього – хоча він тимався зі мною дещо відсторонено. Деякі зони, як-от бар, кухня чи склади, зайняли багато часу, але ми були ретельними. Кабі допомагала доку перевіряти операційну. Відтоді, як вона востаннє була в місті, вона встигла послужити в польовому шпиталі. Виявляється, павуки справді розгортають звідти операції і навчилася кільком новим хитромудрим штукам. Проте Док і сам чесно попрацював, хоча, звісно, за кожною перевіркою спостерігали щонайменше троє людей, не рахуючи Брюса чи Лілі. Коли підтримувач зник, док миттєво протверзів від свого засклянілого стану, що здивувало б мене, якби я не бачила такого раніше. Але коли ми закінчили з операційною і перейшли до художньої галереї, він почав копатися в речах. Я помітила, як він відхилив полу пальта, нахилив голову, вихопив фляжку, зробив ковток, і зараз він був уже на шляху до чергового піку». Художня галерея також забрала чимало часу, бо там стільки всякого дивного мотлоху. Моє серце кров'ю обливалося, коли Кабі взяла свою сокиру і розколола прекрасну синю дерев'яну скульптуру венеційської медузи. Попри те, що навіть відполірованій лапами поверхні не було жодного сліду, вона стверджувала, що скульптура якраз достатньо велика, щоб у ній щось сховати. Док трохи поплакав. І ми залишили його збирати докупи уламки й мліти над іншими експонатами. Після того, як ми закінчили з усім іншим, Марк наполіг на тому, щоб перевірити підлогу. Бо і Сід намагалися пояснити йому, що це одностороннє місце, що під підлогою немає нічого, зовсім нічого. Вона просто стає набагато твердішою за діаманти, якими вкрита. Варто лише заглибитися на чверть дюйма. Це твердий еквівалент порожнечі. Але Марк був твердолобим, як усі римляни, запевняв мене Сід по секрету, і зламав чотири надміцні свердла, перш ніж заспокоївся. Окрім хитромудрих схованок, залишалася тільки порожнеча. Речі не зникають, якщо їх туди кинути, вони напівплавляться і застигають там назавжди, якщо тільки їх не вдасться виводити назад. Позаду освіжувача, десь на рівні очей, висять три венеційські кокоси, які хецький силач закинув туди під час великої бійки. Я намагаюся на них не дивитися, бо вони так схожі на голови відьом, що від них кидає вдрижаки. Ті частини місця, що межують із порожничею, мають дивні просторові властивості, які один із приладів в операційній використовує таким чином, що мені стає ще моторошніше. Але це зараз неважливо. Під час пошуків Кабі та Еріх використовували свої викликачі як пеленгатори, щоб знайти підтримувач. Так само їх використовують у космосі, щоб виявити двері, а іноді й у великих містах, як мені казали. Але викликачі просто збожеволіли, наче стрілка компаса, що обертається без зупину, і ніхто не знав, що це означає. Серед хитромудрих схованок був малий підтримувач. Цікава ідея, але він не більший за головний, має власну таємничу начинку і явно продовжував виконувати свою роботу, тож цей варіант відпадав з кількох причин. Залишалася скриня з бомбою, хоча здавалося неможливим, щоб хтось її відкрив, навіть знаючи секрет замка, ще до того, як Еріх вискочив на неї і опинився в центрі загальної уваги. Але коли ти відкидаєш усе інше, слово «неможливо» змінює значення. Оскільки подорожі в часі це наш фах, Можна було б подумати про всілякі трюки з відправкою підтримувача в минуле чи майбутнє, назавжди чи тимчасово. Але місце перебуває суворо у великому часі, і кожен, хто має знати, каже мені, подорожі в часі крізь великий час неможливі. Це виглядає так. Великий час – це потяг, а малий час – це краєвид за вікном. Ми в потязі, якщо тільки не виходимо крізь двері. І як могла б висловитися Гертруда Стайн, ти не можеш подорожувати в часі, крізь той час, у якому ти подорожуєш у часі, коли подорожуєш у часі. Я також обмірковувала ідею якоїсь фантастично очевидної схованки. Можливо, щось таке, що кілька людей могли б передавати одне одному, а це означало б «змову». Звісно, якщо припустити достатньо масштабну змову, можна пояснити, що завгодно, включно з самим космосом. Усе ж, у мене з'явилася ідея в стилі гри в наперстки щодо трьох великих чорних ківерів наших солдатів. І я не заспокоїлася, поки не зібрала всі три докупи і не зазирнула в них одночасно. «Прокинься, Грето, візьми щось перекусити, я не можу стояти тут вічно». Мот принесла нам тацю з поживними закусками звідси і звідти. І, мушу визнати, вони виглядали спокусливо. Вона вміє приготувати доладні хорсдовр. Я оглянула їх і сказала, «Сідді, я хочу ход дог а я хочу пиріг з Олениною, тьху на тебе, вибагливе дівчисько, надміру педантична шкапо, примхлива і владна лялечко. Я вхопила жменю закусок і знову вмостилася під його боком. Давай пообзивай мене ще, сідді, попросила я, справді соковитими слівцями. Розділ 10 Моя думка, в якій вбивство ще тільки марево. Так потрясає моє єство, що сама здатність діяти. Топитися в здогадах, і нічого не існує, окрім того, чого немає. Макбет Мотиви та можливості Мій великий, поганий, безпритульний із кінг-слінна поставив тацю собі на коліна і почав жадібно ковтати їжу. Інші вже закінчували. Еріх, Марк і Кабі вели тиху, запеклу суперечку, якої я не могла розчути, на іншому кінці бару біля бронзової скрині, а Іллі розпластався на піаніно, Наче справжній восьминіг, підслуховуючи їх Бо та Севенсі походжали туди-сюди біля пульта дивана Перекидаючись час від часу словом Далі за ними, на протилечній кушетці, сиділи Брюс і Лілі Палку про щось розмовляючи Мод вместилася на іншому кінці стійки і в'язала Це одна з тих звичок, як-от шахи Тихе пияцтво або навчання розмовляти за допомогою пищалки, які ми переймаємо, щоб згаяти час у притулку в довгі перерви між вечірками, док вовтузився в галереї, то піднімаючи, то відкладаючи речі і принаймні все ще тримався на ногах. Лілі та Брюс підвелися все ще напружено теревенячі, а Іллі почав підбирати одним щупальцем якусь мелодію у високих регістрах, яка не була схожа ні на що на світі. «Звідки в них стільки енергії?» – подумала я. Подумала я. Щойно я запитала себе про це, як одразу збагнула відповідь і сама почала відчувати те саме. Це була не енергія, це були нерви чистій голі. «Зміни – це як наркотик», – усвідомила я. «Ти звикаєш до того, що факти ніколи не лишаються незмінними. Що одна картина минулого чи майбутнього розчиняється в іншій. Можливо, не надто відмінній, але все ж таки іншій». А твій розум повсякчас підстьобують дивні настрої та думки, наче вогні нічного клубу з мінливими кольорами та химерними тінями, що світять прямо в мозок Нескінченне хитання та трусіння заспокоює, як поїздка в поїзді ти швидко звикаєш до цього руху і починаєш потребувати його, сам того не знаючи. А коли він раптово припиняється і ти залишаєшся наодинці з собою, а факти, якими ти мислиш і відчуваєш, стають рівно тими самими, до яких ти щоразу повертаєшся, оце вже, хлопче, кепсько, як я зараз і з'ясувала. Тієї миті, коли ми стали інтровертованими, Усе, що зазвичай просочується в притулок, чи то наяву, чи у вісні, перестало надходити, і ми залишилися нічим іншим, як самими собою і тим, що ми значили одне для одного, і тим, що ми могли з цього витиснути. Страшенно самотня, дратівлива ситуація. Я відчула себе так, ніби мене занурили в басейн, повний цементу, і тримали під водою поки він не застиг. Я розуміла, чому інші трохи метушаться. Дивно, що вони ще не кинулися в порожнечу. Мод, здавалося, трималася найкраще. Можливо, вона трохи підготувалася під час довгих вахт між зірками. До того ж, вона старша за всіх нас, навіть за сіда, хоч із малої літери «с» у слові «старша». Неспокійна робота з пошуку підтримувача маскувала це відчуття, але тепер воно накочувалося на повну силу. Перед пошуками промова Брюса та вигуки Еріха теж непогано виконували роль прикриття. Я намагалася згадати, коли вперше відчула це і вирішила, що це сталося після того, як Еріх стрибнув на бомбу, десь у той час, коли він згадав про поезію. Хоча я не була впевнена. Можливо, підтримувач став інтровертуваним ще раніше, коли я обернулася, щоб подивитися на дівчат привидів. Я б і не знала «маячня». Повірте, я відчувала цей застиглий цемент на кожному дюймі свого тіла. Я згадала прекрасну картину Всесвіту без великих змін, змальовану Брюсом, і вирішила, що це чи не найгірша ідея у світі. Я продовжувала їсти, хоча тепер не була впевнена, що підтримувати сили – це гарна думка. Чи є у підтримувача індикатор інтроверсії? Сіді! Побий мене, лиха година, дитя! Якщо ти мене любиш, говори тихше! Щось мені зле раптом стало, наче я випив цілу бочку рейнвейну і заснув усередині неї. Їй, бо синій! Короткими спалахами – так, каже інструкція. Чого питаєш? Та нічого. Боже, Сідді, щоб я тільки не віддала за подих вітру змін. Істинно кажеш, простогнав він. «Мабуть, я й сама мала доволі жалюгідний вигляд, бо він обхопив мої плечі рукою і грубо прошепотів, втішся серденько. Хоч ми так тяжко страждаємо, ми принаймні не можемо вмерти смертю від змін». «Це ще що таке?» – запитала я. «Я не хотіла метушитися, як інші. Мала підозру, що зайду в цьому занадто далеко». Тож, аби не сунутися з глузду, я почала прокручувати в голові справу про те, хто і що зробив із підтримувачем. Під час пошуків висловлювалися досить дикі припущення щодо його зникнення або, принаймні, інтроверсії досягнення науки змій, що межує з чаклунством, верховне командування павуків, яке забарикадувало притулки з гори, можливо, як реакція на втрату експрес-кімнати, у такому поспіху, що вони навіть не встигли передати попередження. Рука пізніх космітів, тих таємничих гіпотетичних істот, які нібито успішно протистояли поширенню війни змін у майбутнє, далеко за епоху Севенсі. Хіба що ці пізні косміти і є тими, хто веде війну змін? Єдине, чого ці припущення старанно уникали, це звинувачення когось із нас, чи то як шпигуна змій, чи то агента політичної поліції павуків, чи представника, хто знає після Брюса, таємного комітету громадського порятунку змін або революційного підпілля павуків, чи просто діючого на власний розсуд». Так само ніхто не промовив ані слова, відколи підтримувач було поцуплено, про розкол між фракціями Еріха та Брюса. Хороше колективне мислення, напевно, відкинути розбіжності в надзвичайній ситуації, але це не стосувалося моїх власних думок. Хто хотів утекти настільки сильно, щоб інтровертувати притулок, розірвавши всі можливі контакти та зв'язки з космосом в обох напрямках і йдучи на величезний ризик взагалі не повернутися до космосу? Якщо не брати до уваги те, що сталося після прибуття Брюса, який усе збурив, мені здавалося, що найсильніший мотив мав ДОК. Він знав, що Сід не зможе вічно його вигороджувати, і що покарання павуків за невиконання обов'язків – це не просто звук розстрільної команди, як нагадав нам Еріх. Але Док лежав на підлозі перед баром відтоді, як Брюс заскочив на нього, хоча я, звісно, не стежила за ним щосекунди. «Бо?» Бо казав, що йому нудно в притулку якраз тоді, коли його слова мали значення, тож він наврядче замкнув би себе тут чи не назавжди, не кажучи вже про те, щоб зачинити Брюса разом із собою та кралею, до якої він небайдужий. Бо казав, Сід любить реальність, змінюється вона чи ні, і кожну найменшу дрібницю в ній – а особливо людей, більше за будь-кого з чоловіків чи жінок, яких я коли-небудь знала. Він, як великоока, немовля, який хоче вхопити кожен предмет і потягнути до рота. І було важко уявити, щоб він коли-небудь добровільно відрізав себе від космосу. Мод, Кабі, Марк і двоє інопланетян? У жодного з них не було відомих мені мотивів хоча те, що Севенсі з далекого майбутнього, якось перегукувалося з ідеєю про пізніх космітів, а між критянкою та римлянином здавалося, щось назрівало, що могло змусити їх залишитися інтровертованими разом. «Тримайся фактів, Грето!» – нагадала я собі з внутрішнім стогоном. Залишалися Еріх, Брюс, Лілі та я сама. «Єріх!» – подумала я. Ось це вже схоже на правду. У нашого маленького коменданта нервова система, койота і мужність божевільного кота, і якби він вирішив, що замкнутися з Брюсом допоможе йому краще виграти їхню битву, він би зробив це за мить. Але ще до того, як Еріх почав танцювати на бомбі, він цькував Брюса з натовпу. Втім. У нього був би час між вигуками тихо відійти від нас, інтровертувати, підтримувач і… Ну, у цьому й полягало дев'ять десятих проблеми. Якщо винна я, то я божевільна, і це найкраще пояснення з усіх. Мотиви Брюса здавалися настільки очевидними, особливо смертельна чи безсмертна небезпека, на яку він наразив себе, підбурюючи до заколоту, що було навіть прикро, що він так довго був у всіх на виду на барній стійці. Звісно, якби підтримувач став інтровертованим до того, як він стрибнув на стійку, «Ми б усі помітили миготливий синій індикатор. Зрештою, я б помітила його, коли озиралася на дівчат привидів, якби він працював так, як стверджував Сід, а Сід казав, що ніколи не бачив його в дії, лише читав у інструкції. О, побий мене лиха!» Але Брюсу й не потрібна була можливість, як я впевнена, одразу сказали б мені всі чоловіки в притулку, бо в нього була Лілі, яка могла зробити це за нього, а в неї було стільки ж можливостей, скільки й у решти з нас. Особисто я маю великі сумніви щодо теорії. Жінка – це м'яка глина в руках чоловіка, якого вона до нестемні кохає. Але… Мусила визнати, що в цьому випадку в ній щось було, і мені здалося цілком природним, коли всі ми вирішили мовчазною згодою, що перевірки ані Лілі, ані Брюса не рахуються, поки ми полювали за підтримувачем. Це виключало нас усіх і залишало тільки таємничого незнайомця, що якимось чином проник крізь двері, як він їх відчинив без нашого підтримувача, або з неймовірної схованки, чи прямо самої порожнечі? Я знаю, що останнє неможливо, ніщо не може вийти з нічого. Але якщо щось і виглядало так, ніби воно спеціально створене для того, щоб з нього виповзло щось дуже неприємне, то це – Порожнеча, туманна, каламутна, в'язка, сіра маса. Зачекай на секунду, сказала я собі, і вхопися за це, Грето. Це мало б вгатити тебе по обличчю ще на самому початку. Щоб не вийшло з порожнечі, або, що важливіше, хто б не вислизнув із нашого натовпу до підтримувача, Брюс би це побачив. Він весь час дивився на підтримувач поверх наших голів, і що б із ним не сталося, він це бачив. Еріх би не побачив, навіть коли вже був на бомбі, бо він був достатньо актором, щоб більшу частину часу стояти обличчям до Брюса, розігруючи роль народного трибуна. Але Брюс би побачив… Хіба що він настільки захопився власними словами? Ні, дитинко, демон завжди актор, якби сильно він не вірив у те, що каже. А ще не було такого актора, який би вмить не помітив, як хтось із глядачів починає виходити під час